פרק י' וידבר אדוני אל משה לאמורו, עשה לך שתי חצוצרות כסף, מקשה תעשה אותם, והיו לך למקרא העדה ולמשא את המחנות, ואת הקראו בהן, ונועדו אליך כל העדה אל פתח אוהל מועד, ואם באחת יתקעו, ונועדו אליך הנשיאים, ראשי אלפי ישראל.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 וכי תבואו מלחמה בארצכם, על הצר הצורר אתכם, והרעותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני אדוני אלוהיכם, ונושעתם מאויביכם. וביום שמחתכם, ובמועדיכם, ובראשי חודשיכם, ותקעתם בחצוצרות, על עולותיכם, ועל זבחי שלמיכם, והיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם.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 ועל צבאו נחשון בן עמינדב, ועל צבא מטה בני ישכר נתנאל בן צוער, ועל צבא מטה בני זבולון אליאב בן חיילון. והורד המשכן, ונשאו בני גרשון ובני מררי נושאי המשכן, ונשא דגל מחנה ראובן לצבאותם, ועל צבאו אליצור בן שדי אור, ועל צבא מטה בני שמעון, שלומיאל בן צורי שדי, ועל צבא מטה בני גד, אל יסף בן דעואל, ונשאו הקהתים, נושאי המקדש, והקימו את המשכן עד בואם, ונשא דגל מחנה בני אפרים לצבעותם, ועל צבאו, אלישמע בן עמיהוד, ועל צבאו,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 מטה בני נפתלי, אחייה בן עינן. אלה מסעי בני ישראל לצבאותם, וייסעו. ויאמר משה לחובב בן רעואל המדייני, חותם משה, נוסעים, אנחנו, אל המקום אשר אמר אדוני, אותו אתן לכם, לך איתנו, והיטבנו לך, כי אדוני דיבר טוב על ישראל.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 ואהרן ברית אדוני נוסע לפניהם, דרך שלושת ימים, לתור להם מנוחה. וענן אדוני עליהם יומם, בנוסאם מן המחנה. ויהי בנשואה הארון, ויאמר משה, קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. ובנוחו יאמר, שובה אדוני, רבבות الفي اسرائيل